Джордж Мартін. Пісня «Льоду та вогню». Книга перша. «Гра престолів». Кетлін. Кетлін ніколи не любила цей божегай. Вона вродилася на світ панною Таллі з водоплину, замку далеко на півдні, на червонозубі. Одній з віток могутнього тризуба. Там божегай перетворили на сад, повний світла і повітря, де високі красно дерева кидали мережевні тіні на дзвінки струмки. З невидимих гнізд щебетали птахи, а повітря пахкотіло квітами. Богам зимосічі належав зовсім інший гай. Кілька морг темного дикого лісу, якого ніхто не чіпав десять тисяч років, поки навколо нього розростався у похмурий замок. У гаю царювали запахи гниля і мокрої зопрілої землі. Краснодерева не бажали тут рости, Натомість громадилися хащі упертих вартових у обладунках із сіро-зеленої глиці, могутніх дубів та залізодерев, старіших за самі королівства. Товсті чорні стовбури купчилися і спліталися, покручене гілля нависало щільним дахом над головою. Товсті криві корені борюкалися один з одним під ногами. У гаю панувала глибока тиша й похмурі тіні, а боги, що тут жили, не мали імен. Та вона знала, що цього вечора саме тут знайде свого чоловіка. Коли він забирав життя іншої людини, то завжди приходив до Божигаю шукати спокути. Кетлін отримала ім'я і помазання сімома єлеями у веселці світла, що наповнювало септ водоплину. Вона трималася віри, як і її батько, діди та прадіди. Її боги мали імена, їхні обличчя вона знала не гірше за обличчя батьків. Богослужіння то був септон з кадилом, запах ладану, перелив часто живий від світла саме кришталь, піднесені у псаломі голоси. Таллі мали й божегай, як усі великі доми. Але там тільки гуляли, читали або лежали у травичці на сонечку. Богослужіння ж правилися у септі. Заради неї нед побудував невеличкий септ, де вона могла співати сами божим образам. Але у жилах старків текла кров першу людей. І за богів вони, як і давно зниклі діти лісу, мали старих, безликих, безіменних мешканців зелених хащів. У самій середині гаю, над маленьким ставком із чорною холодною водою, височило старезне оберіг дерево. Нед називав його серце деревом. Воно мало білу, як кістка кору, і темно-червоне листя, схоже на тисячі заплямованих кров'ю рук. На стовбурі величезного дерева було вирізане скорботне обличчя – з глибокими червоними від смоли очима, які, здавалося, спостерігають за усім навколо зі старих часів, тамніших за сам замок Зимосіч. Якщо вірити переказам, вони бачили, як Брандон-будівник закладав першого каменя, як навколо росли гранітові замкові мури. Казали, що обличчя на деревах вирізані дітьми лісу, давно минулих століть, ще до того, як першолюди прийшли з-за вузького моря. На півдні усі оберіг дерева зрубали або спалили тисячі років тому. Вони збереглися тільки на острові Ликів, де зелені люди несли свою мовчазну варту. Але на півночі жили інакше. Кожен замок мав свій божегай. У кожному божегаї росло серце дерево, а кожне серце дерево мало своє обличчя. Кетлін знайшла чоловіка під оберіг деревом. Він сидів на вкритому мохом камені, тримаючи поперек колін дідівського обіручного меча наймення лід. У чорних, як ніч, водах ставка було видно, як князь чистить зброю. Тисячолітня товста підстилка проковтнула звук років по землі Божегаю, та все одно за кожним її рухом пильно стежили червоні очі у беріг дерева. «Неде!» – неголосно покликала вона. Він підняв голову і побачив її. Кетлін відповів Нед голосом сухим і далеким. «Де діти?» Він завжди й незмінно відтав її цим питанням. Сперечаються на кухні про імена вовчинят. Вона простелила накидку на землі та сіла біля ставка, спиною до оберіг дерева. Відчувала, як очі дивляться на неї, але вирішила не зважати. Ар'я вже закохалася у своє, санса захоплена і повна дяки, а рікон якийсь непевний. «Боїться?» – запитав Нед. «Трохи» зізналася вона, та йому ж тільки три роки, нец похмурнів. Хай вчиться дивитися страхові у очі, не будеш йому вічно три роки, а зима насувається. Так погодилася Кетлін. Від цих слів їй завжди ставало зимно. Гасло старків. Кожен шляхетний дім мав своє гасло, свої керівні слова. Сім'ї жили за тими словами, звіряли з ними свою совість, ба навіть молилися ними богам. У гаслах чулися вихваляння власною честю та славою, обіцянки віри та правди, присяги на вірність і мужність. Все, що завгодно, але не в Старків. Старки казали просто – зима насувається. Вже не вперше їй спало на думку, які незвичайні люди живуть тут на півночі. Той чоловік помер з гідністю, мушу визнати, – мовив нед. У одній руці він тримав клапоть на масляної шкіри, яким водив по мечеві, налощуючи метал до темного блиску. «І я радий за брана, ти могла б ним пишатися». «Я завжди пишаюся браном», – відповіла Кетлін, спостерігаючи за мечем. Вона бачила брижі глибоко у булаті, де ковалі сотні разів нагортали метал дрібними рясицями сам на себе. Кетлін не плекала великої любові до мечів, та все ж не могла заперечувати краси льоду. Його викували у Валірії, ще до того, як лихо спіткало старе валерійське вільноземство. Тамтешні ковалі порали метал не тільки важкими молотами, але й могутніми чарами. 400 років минуло відтоді, як меча винесли з кузні, а він і досі зберігав первісного строту. Ім'я ж його було ще старішим. Воно прийшло із тих часів, коли старки правили як королі на півночі. був уже четвертий цього року. Із сумом мовив Нед. Бідолаха з'їхав з глузду, що зналякало його так, що він і слів моїх допуття не розбирав. Він зітхнув. Бен пише, що числом нічна варта нині стала менша на тисячу людей. Не тільки завтікачів. Люди зникають у розвідках. Тодичаки винуваті? Запитала вона. Хто ж іще? Нед підняв лід, дивлячись у холодну крицю уздовж леза. І краще вже не буде. Може, ще настане такий день, коли мені самому доведеться скликати корогви і виступити на північ, аби назавжди покінчити із цим королем за стіною. Аж за стіну Кетлін здригнулася від самої думки про таке. Нет помітив жах у неї на обличчі. Та годі тобі. Нам нема чого боятися того манса розбешаки. За стіною є дещо гірше за нього. Вона озирнулася за плече на серце дерево, із його блідою корою червоними очима. Що дивилося, слухало, плекало свої довгі, неквапливі думки. Надлагідно посміхнувся. Ти наслухалася казок старої мамки. Інші вимерли так само, як діти лісу, вісім тисяч років тому. Маестер Лювин скаже тобі, що їх взагалі ніколи не було на світі. Жоден із живих людей їх за свого віку не бачив. «До нинішнього ранку жоден із живих людей не бачив за свого віку лютововка», – нагадала Кетлін. «Краще б я не брався сперечатися Сталлі», – відповів Нет із сумною посмішкою. Він склав лід назад до піхов. «Та казки казками, а з'явилася ти тут не заради них. Я ж бо добре знаю твою любов до цього божегаю, То кажи, серденько, в чому річ?» Кетлін взяла чоловіка за руку. Лиха новина прилетіла сьогодні на крилах, пане чоловіку. Я не хотіла втручатися, поки ти відбуваєш спокуту в божегаю. Без зайвих вагань, які, однак, не полегшували справи, вона переказала скорботну звістку. Помер Джон Арен. Їхні погляди стрілися. Кетлін знала наперед, якого тяжкого удару завдасть чоловікові, та нічого не могла вдіяти. У молоді роки нед виховувався у соколиному гнізді, де бездітний князь Джон Арен став за другого батька йому іще одному вихованцеві – Робертові Баратеону. Коли навіжений король Аерес II Таргарієн зажадав їхні голови, князь Соколиного гнізда підняв на бунт корогви під знаком місяця та сокола, аби не видати на смерть тих, кого присягнувся захищати. Одного дня, 15 років тому, другий батько став йому ще й братом. Вони з недом тоді стояли поруч у септі водоплину, одружуючись із двома сестрами, доньками князя гостера Таллі. Джон, мовив нед, це певна звістка. Роберт написав листа власноруч і приклав свою печатку я зберегла його для тебе. Він пише, що князь Арен помер швидко. Навіть майстер пецель нічого не зміг зробити, тільки давав йому макове молоко, щоб Джон не мучився. «Мабуть, краще така божа милістя, ніж ніякої», – відповів Нед. Вона ясно бачила горе на його обличчі, та навіть у цю мить він спершу подумав про її почуття. «Твоя сестра з Джоновим хлопчиком, що відомо про них?» «У листі сказано тільки, що вони здорові і повернулися до Суколиного гнізда», – відповіла Кетлін. «Хай би краще поїхали до водоплину, у гнізді високо самотньо, та й не її то домівка, а покійного чоловіка». Там їй кожен камінь нагадуватиме про князя Джона. Я ж знаю свою сестру, вона потребуватиме втіхи від родичів та друзів. Твій дядько служить у долині, хіба ні? Пригадую, Джон поставив його лицарем брами. Кетлін кивнула головою. Певно ж дядько Брінден допоможе, якось втішить її та хлопця, але... То поїдь до неї, запропонував нед. Візьми дітей, хай вони там бігають, сміються і галасують. Її синові треба мати біля себе інших дітей та й лізу не слід лишати наодинці з її горем. «Якби ж я могла», – відповіла Кетлін. «У листі є ще одна звістка. Король їде до зимосічі шукати твоєї ради». Недовізна добилася якась мить, щоб усвідомити її слова, а тоді сум зник із його очей. «До нас їде Роберт». Коли вона кивнула, його обличчям засяяла усмішка. На жаль, Кетлін не могла поділити його радість, бо чула замкові балачки про мертву вовчицю, про зламаний оленячий ріг у горлянці, страх згорнувся в неї всередині кільцями, мов гаспет. Але вона примусила себе посміхнутися до чоловіка, якого кохала, і який не плекав жодної віри у знамення. «Я знала, що ти зрадієш», – мовила вона, – «треба надіслати звістку на стіну твоєму братові». «А вже ж», – погодився він, – «бен захоче приїхати». «Я скажу майстрові львину, хай вийшли найшвидшого птаха». Нед підвівся і допоміг їй стати на ноги. «Ласка Божа, скільки ж років минуло! Оце він згадав про нас нарешті. У листі написано, скільки з ним буде людей. Треба гадати, принаймні, сотня панів та лицарів, їхня челядь та ще стільки ж з половиною різного наброду. А ще приїдуть Серсея і діти. Заради них Роберт повільнить крок», – мовив Нед. «То для нас добре, матимемо більше часу наготуватися». «Приїдуть також і не брати», – додала Кетлін. На це Нет скривився. Вона добре знала, як мало любові плекали вони з ріднею королеви один до одного. Ланністери, господарі, кастерлі на скелі, стали на роберті бік запізно, коли перемога вже була певною, і нед їм того не забув. «Що ж поробиш? Коли я не можу бачити Роберта без граї ланністерів на хвості, то нехай. Виходить, Роберт везе до нас трохи на половину свого двору. «Де король, там і держава», – відповіла вона. «Добре буде побачити дітей». Останнього разу найменший ще смоктав цицьку Ланістерихи. «Скільки це йому вже? Років зо п'ять?» «Принцові Томи, сім років», – відповіла вона. «Він одного віку з браном». «Не, де, прошу тебе, пильнуй язика. Ланістериха є нашою королевою. Кажуть, її марнославство зростає з кожним роком». Нец стиснув їй руку. «Мусимо влаштувати банкет». Обов'язково з піснярами, а ще ж Роберт і пополювати захоче, то я надішлю Джорі на південь із почесною вартою, хай зустріне їх на королівському гостинці і проводить до нас. Боги ласкаві, як ми їх усіх прогодуємо, каже ж він уже їде, от клята королівська порода, хай йому грець.